Bismillah, in alhamdulillah N'akmelduk, n'e s-staaiduk, n'e s-t'e og n'e s-t'e og n'ogod til-læhi min syrur-e an-fus-i-n-a og s i et e e الله i e i i i i i i i i i i i i i i i die was auf dem und man wir werden den Shah in wenigen Minuten die wir Zeit haben bis das Essen serviert ist und in Shah Allah Taala das Essen bekommt in dieser Zeit dafür könnt euch auf was sehr schönes vorbereiten باذن werden ein paar Minuten über die Ehe im Islam sprechen. Weil viele Leute leider nicht wissen, wie ein Mann und eine Frau im Islam zusammenleben. Und es gibt sehr viele Vorurteile und inshallah ta'ala versuchen wir mit unserem kleinen bescheidenen Vortrag heute Klarheit über das Zusammenleben eines Mannes und einer Frau im Islam zu sprechen, der Freund. Und bevor ich zu diesem Thema komme, So kehren wir zurück zu den Worten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa Der sagte, der Beste von euch ist der Beste zu seiner Frau. Der Beste von euch ist der Beste zu seiner Frau. Und er hat danach gesagt, nachdem er uns diese Information gegeben hat, und ich bin der Beste zu meinen Frauen. Subhanallah. Das bedeutet, der Prophet sallallahu alaihi wa er hat uns einen Maßstab gegeben, er hat uns einen Maßstab gegeben, wie man sich anstrengen soll, der Beste zu seiner Frau zu sein. Indem er uns vorgegeben hat, er ist der Beste zu seiner Frau. Und wir wissen, der Prophet Muhammad s.a.w., er hat Allah am meisten geflüchtet. Er war der, wie er Allah s.w.t. am meisten geliebt hat. Allah s.w.t. hat diesem edlen Propheten die Sünden alle vergeben. Und zwar die vor seiner Zeit und die zukünftigen. Und Und wenn wir uns das genau vergegenwärtigen, wenn wir an seiner Stelle wären, so hätten wir uns ausgeruht. Wir hätten uns eine Matratze geschnackt, wir wären auf irgendeine Insel gefahren und hätten dort unser weiteres Leben verbracht. Aber der Prophet Muhammad s.a.w. war nicht so. Im Gegenteil, er betete so lange in der Nacht, bis seine Füße anschwollen und Blut sogar aus ihnen rauskollet war. Und als er gefragt wurde, Ja, Rasulallah, deine Sünden sind dir angekommen, soll ich nicht ein dankbarer Diener sein? Diese Dankbarkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala beweist uns, was es bedeutet, die Gaben von Allah subhanahu wa ta'ala zu schätzen. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala ihm die Sünden vergeben hat, dann wollte er Allah subhanahu wa ta'ala Dankbarkeit erweisen. Wie viele Leute zeigen Allah subhanahu wa ta'ala ihre Dankbarkeit, der Juan? Manche Leute haben verantwortlich, Sie haben Essen dreimal am Tag und sie haben einen guten Beruf und Allah wa hat ihre Versorgung ebenfalls bestimmt. Aber diese Leute danken Allah wa nicht mit einer Waka'ah in ihrem gesamten Leben. Sie sind über 40 Jahre alt, haben sie Allah wa nicht einen Niederwerfung gewidmet. Aber für die Dunia tun sie alles. Sie würden sogar 14 Stunden vor einem Fußballstadion sitzen und warten, vielleicht sogar stehend warten, nur um in ein Fußballstadion reinzukommen. Ist das der Wahl dafür, dass Allah wa dir alles gegeben hat? Und wenn du ein Nachbaradiner sein willst, dann sage es nicht nur mit der Zunge, weil viele Leute machen das. Allah, wa er sagt, oh, die ihr glaubt, warum sagt ihr? höchstkastenswert ist das bei Allah, dass ihr etwas sagt, was ihr nicht tut. Allah subhanahu wa ta'ala, er möchte Muslime haben, die zu dem stehen, was sie sagen. Die Muslime stehen nicht zu dem, was sie sagen. Und sie haben ihre Zunge sehr locker, sehr locker im Aus der Zunge fließen Wörter raus, aber subhanallah, diese Wörter haben sie im nächsten Moment vergessen. aber diese Wörter aufschreiben lassen. Die Engel schreiben Tag und Nacht Ikhwan, und sie vergessen nichts auf der Liste des Dieners. Ikhwan. Deswegen, egal was du Gutes sagst und danach tust, Allah wird es dir aufschreiben lassen. Aber ebenso was du Schlechtes tust und sagt Allah wird dir das auch aufschreiben lassen. Und junge i gibt es eine ganz einfache Rechnung. Ein Kind versteht diese Rechnung. Ein Mann versteht diese Rechnung. Ein Frau versteht diese Rechnung. sogar ein Wer nicht intelligent ist, versteht die Rechnung. Gute Taten gegen schlechte Taten. Und was überwiegt an diesem Tag? Wenn die guten Taten überwiegen, dann insha'Allah ta'ala, möge Allah dir seine Barmherzigkeit geben. Aber wenn die schlechten Taten überwiegen, dann mach ich auf etwas gefasst, wie Allah, dass du nicht zu den Glücklichen gehören wirst, ja, und nicht jeder Muslim. Nicht jeder Muslim, nicht jeder Muslim wird das Paradies betreten, Iqbal. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns diese Information gegeben. Ja, und die Kiyarah, wenn die Abrechnung stattfindet, wird es Leute geben, die werden in Zölln vorher und es wird Leute geben, die werden in den Paradiesgarten ehren und gebührend eingelassen, Iqbal. Aber es gibt Leute von den Muslimen, sie müssen erstmal ihre Streit Und diese Strafe kann 10 Jahre sein, kann 100 Jahre sein, kann eine Million Jahre sein oder kann sogar eine Milliarde Jahre sein. Nur Allah kennt die Zeit, wie lange ein, lang ein Diener, der sündhaft gewesen ist, da drin verweilen muss. Aber die Botschaft für die Muslime, die an Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine geglaubt haben und ihnen nie etwas beigesagt haben, die nicht zu den Muschikien gehörten, gefahren, sie haben die Hoffnung, dass sie eines Tages aus der Hölle rauskommen. Die Engel werden sie daran erkennen, diese Muslime, weil sie auch mal gebetet haben, an ihre Odu stellen. Und dann werden sie herausgelassen. Auch Betende werden im Höllenfeuer sein. Weil sie nicht richtig an Allah geglaubt haben. Weil sie nicht die Gesetze Allahs geehrt haben. Weil sie nur Leute waren, die gebetet haben für andere Leute. Allah subhanahu wa ta'ala möchte, dass wir ihnen einzig und alleine dienen und in den Dienst niemand anderen in den Dienst einbeziehen, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Es ist seine Religion. Er hat bestimmt, was die Leute für ihn tun sollen. Und nur wenn du das machst, wird Allah subhanahu wa ta'ala dir seine Barmherzigkeit geben im Quran. Und um noch auf unser Thema zurückzukommen. Wir möchten wissen, wie ist die Angelegenheit im Islam bezüglich der Ehe im Und wichtig ist, viele Männer, sie suchen sich leider Nicht... Sie suchen sich leider nicht die richtige Frau aus der Fall. Einer geht in eine go -Go, go go bar um eine Tänzerin zu finden. Der andere geht auf den Gemüsemarkt. Er denkt, da gibt's Tomaten, dann gibt's auch gute Frauen. Und so hat jeder sein Entscheidungskriterium. Aber nicht jedes Entscheidungskriterium ist gute Frauen. Weil du wirst mit dieser Frau dein ganzes Leben verbringen. Und diese Frau kann dein Paradies oder deine Hölle sein. Deswegen... Dina Anbas, suche die eine Frau, mit der auch Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden ist. Und er sollte eine Frau heiraten, und das sehr wichtig, die ihn akzeptiert und die ihn so liebt, wie er ist, weil manche Männer, sie versuchen alles, sie versuchen alles, um eine Frau zu bekommen, aber vielleicht diese Frau liebt sie gar nicht. Aber in diesem Moment Haben sie einen schwachen Moment bei der Frau erwischt, sodass die Frau sich doch entschieden hat, ihn zu heiraten. Aber bei Allah, bei der nächsten kleinen Diskussion, bei dem nächsten Streit, den diese beiden Leute haben werden, wird es kein gutes Ende geben, weil Leute, diese Frau hat ihn gerade mal so geheiratet. Und das ist schon vorprogrammiert, dass dort Probleme zwischen den beiden sein, sein werden man. Deswegen, man darf eine Frau nicht mit Zwang heiraten. Leider viele Muslime, irgendwann, praktizieren das immer noch in der heutigen Zeit, dass sie ihre Frauen dazu zwingen, einen Mann zu heiraten. Und vielleicht sogar mit drei Jahren versprechen sie sie an den Mann, obwohl diese Frau aber die Familienwande muss gepflegt werden. <lacht> aber was ist mit deiner, mit deiner Bindung zu Allah? Musst du diese nicht pflegen? Allah wa hat uns den Propheten entsandt, zu uns geschickt, damit er uns zeigt, was gut und was schlecht ist. Und der Prophet wa sallam, er hat die Ehen von den Frauen aufgelöst, die zwangsverheiratet wurden. Er hat gesagt, diese Ehe ist unbündig ungültig, ungültig. Und wenn der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, uns dieses Wissen gibt, dann sollten wir nach derselben Art und Weise praktizieren, der Frau. Aber kommen wir zu den Eigenschaften, die ein Mann gegenüber seiner Frau erfüllen muss. Erstmal, er muss diese Frau respektieren, der Frau. Und pass auf, wenn ein Mann eine Frau heiratet, dann hat er keine Skraving gekommen. Er hat keine Skraving gekauft. Sondern er hat eine Frau, eine Ehefrau, geheiratet und keine Putzfrau. Es gibt einen Unterschied zwischen Ehefrau und Putzfrau. Natürliche Ruhe. Man, weil manche Männer, sie denken, ich habe jetzt so 2000 Euro mal bezahlt für diese Frau. Dann will ich mal sehen, dass ich das auch rechnet. In den nächsten 30 Jahren muss sie alle meine Dienste leisten. Socken stopfen, Kleider bügeln und sie machen die gesamte, gesamte Rechnung. Ein Mann, ein Mann darf auf keinen Fall arrogant gegenüber seiner Frau sein, weil diese Frau auch Gefühle hat. Und diese Frau ist seine Frau und sie hat sich entschieden, mit ihm zusammen zu reden. Und sie will ein gutes Leben mit ihm zusammen haben. Und wenn man in derselben Wohnung ist, wenn man im selben Wohnraum ist, wird man, dann ist es sehr, sehr schwer, dass man einander hasst. Oh das ist kein gutes Leben. Wir sehen dass manche Männer gehen nach Hause, sie haben ein Gesicht, das schon am Boden schleift, weil sie wissen, dass sie jetzt zu ihrer Frau zurück müssen. Und noch schlimmer, andere Männer, sie nehmen sogar eine Nachtarbeit auf, damit die Ehe länger hält. Damit sie abends nicht so lange mit ihrer Frau gehen müssen. Deswegen, wir sollten versuchen, eine Frau zu finden, Irwan, die wir respektieren, die wir lieben, die uns annimmt, so wie wir sind und die auch, die auch ein, als Mensch von uns akzeptiert wird. Und der Mann soll sich hübsch machen, auch für seine Frau, Irwan. Weil viele Muslime lassen sich gehen, sowohl Mann als auch Frau. Sowohl Mann als auch Frau. Und es ist natürlich, Irwan, Allah hat uns verboten, dass wir Frauen draußen angucken, fremde Frauen. Das heißt, wir sollen unsere Blicke senken. Aber wenn du jetzt zum Beispiel eine Frau zu Hause hast, die dir überhaupt nicht gefällt, wie schützt du dich vor den Fittern, vor den Versuchungen da draußen? Sondern du suchst dir eine Frau, die auch möglichst versuchen sollte, so zu bleiben, wenn sie kann, wie sie auch in der Ehe verheiratet gewesen ist. Damit der Mann auch an ihr Fall findet. Und damit sie auch Gefallen finden. Und es ist nichts Schlimmes daran, dass man, Oder ist es sogar etwas Gutes, dass man einander gefällt? Weil wenn man einander gefällt, dann wird man die Versuchung von draußen nicht mehr so stark sehen, muss Aber wenn jetzt zum Beispiel eine Frau geheiratet hat und nach zwei, einem Jahr wiegt sie 20 Kilometer, nach zwei Jahren 40 Kilometer, nach drei Jahren kommt eine neue Sorte von Maglava, und 60 Kilo mehr, dann Subhanallah. Wie will sie erwarten, wie will sie erwarten, dass der Mann auch zu dieser Frau, dass der Mann auch sie so, so begehrt, wie er sie ursprünglich begehrt hat. Und mit den Männern genau dasselbe. Die Frau hat ein Recht auf die Männer und der Mann hat auch ein Recht auf diese Frau gefahren. Und hier kommen wir zum nächsten Punkt. Der Mann muss auch die körperlichen Rechte der Frau erfüllen. Weil jeder hat Bedürfnisse und Allah wa hat uns das Erlaub, dass wir heiraten dürfen. Allah wa hat uns erlaubt, dass wir mit den Frauen, die unser Recht sind, auch schlafen dürfen. Das ist eine Gnade von Allah Stellt euch vor, Allah hätte auch die Ehre Allahu Akbar, was für eine Fitna hätten wir Aber mit seiner Weisheit und mit seiner Hülle hat er uns die Ehre erlaubt. Und wir dürfen, Alhamdulillah, mit unserer Frau die körperlichen Intimitäten austauschen. Aber ja. pass auf, Diener Allah, dass du diese Intimitäten nicht nach draußen gibst. Es gibt muslimische Frauen und es gibt muslimische Männer, sie erzählen draußen herum, was sie mit ihrer Frau, alaihiat billah, mach nukhwan. Ja. Der Prophet, sallallahu alaihi wa er sah diese Angelegenheit. Er sah die Angelegenheit nicht klein. Er sagte, derjenige, der von den Geheimnissen der Intimitäten zwischen Mann und Frau herumerzählt. Es ist so, als ob ein Schätan mit seiner Schätanfreude auf der Straße verkehren und die Leute gucken dabei zu, weil wieder. Das ist der Zustand der Wahrheit. Deswegen pass auf. Nicht, dass du denkst, ich bin ein richtiger Mann, wenn ich draußen von den Geheimnissen meiner Frau herum erzählen, fürchte war Wallahi, das ist keine Kleinigkeit. Und die Frauen genauso, weil heutzutage leider, die Leute haben keinen Charme mehr. Subhanallah, wenn wir überlegen, mal, vor nicht mal 20, 30 Jahren war es so gewesen, dass die Frau und so als etwas Schlimmes gesehen hat. Aber heutzutage, vor den Augen der eigenen Eltern, haben sie kein Problem, so etwas zu machen. Und hier müssen wir darauf aufpassen, dass wir niemals das vergehen lassen, was der Islam uns gebracht hat. Der Islam schützt unsere Gesellschaft. Der Islam schützt unsere Frau und der Islam schützt auch die Leute vor verbotenen Dingen. Deswegen, wenn wir diese Sache immer respektieren doch dann werden wir auch wesentlich eine gesunde Gesellschaft haben doch Und ein Mann sollte in der Nähe in der Ehe ein Mann sein. Er sollte in der Ehe ein Mann sein. Das heißt, er soll die Führung zu Hause übernehmen, aber nicht Sein, dass er sagt, okay, meine Füße sind jetzt so weit oben, bring mir den Rest, was ich für den Rest des Tages brauche, das ist damit nicht gemeint. Es ist damit gemeint, dass er sich um seine Familie kümmert, dass er seiner Frau das gibt, was ihr zusteht und dass er auch alles für die Familie tut, damit er auch das Wohlgefallen von Allah hat und damit er auch den Propheten nacheifert, weil der Prophet sagte, die Besten von euch sind die Besten zu deiner Frau und Allah liebt es nicht mehr, dass du genau dasselbe tust wie dass du den Propheten sallallahu alaihi wa folgst. Wenn du behauptest, dass du den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, liebst, dann haben wir ihn Und nicht nur in kleinen Dingen, sondern auch in großen Dingen. Aber ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die uns klar macht, wie die Sahaba, der Allah anhum, zu ihren Frauen gewesen sind. Und auch wenn wir nach dieser Geschichte einsehen werden, und wir werden einsehen, dass wir niemals so zu unseren Frauen sind, so sollen wir uns einen Maßstab an die Sahaba nehmen und freuen kriegen wir heute alle was uns Herz nahe und sind ab heute inshallah ta'ala besser zu unserer Frau. In der Zeit des Khalifats von Umar ibn Khattab hat er verschiedene Amire erwähnt. Und dies, ein Amir davon war Sa'id ibn Adr. Das war ein Amir, den er eingesetzt hat in der Stadt. Und Umar ibn Khattab hat nicht gelungen ein Amir eingesetzt, sondern er hat genau geguckt, welcher Von, von von Mensch, das ist, damit auch die Menschen damit zufrieden sind, mal, damit er nichts Übles den Menschen tut. Und dieser Sa'id, er besuchte einmal, Omar ibn Khattab, besuchte einmal die Stadt, in der Sa'id Amir war. Und die Leute kamen dann zu Omar ibn Khattab und sagten zu ihm, ja Omar, wir sind zufrieden eigentlich mit deinem Amir. Er hat gesagt, bitte, er hat sich immer angehört, was das Volk für Probleme hatte und er hat die Probleme gelöst von den Leuten. Sie sagten zu ihm, ja mach, erstens, dieser Amir kommt nicht raus, bis die Sonne hoch im Himmel steht. Das heißt, nach Doha kam er erst raus ihnen. Und wenn jemand in der Nacht an seiner Tür klopft, dann macht er nicht die Tür auf, da macht dieser Amir einfach nur nicht die Tür auf. Und sie sagen, es gibt zwei Tage im Monat, wo wir diesen Mann überhaupt nicht sehen. Und der letzte Punkt, den sie zu beklagen hatten, war, und manchmal, wenn wir zu ihm hingehen, und ihn zu, um ihn zu kritisieren, dann sehen wir ihn einfach unmächtig vor uns liegen. Und Amal al-Chadda hat sich gewundert. Er dachte, er wäre gut in der Auswahl der Leute, aber er hat auch gleichzeitig Zeit die Möglichkeit gegeben, Stellung zu nehmen, warum die Leute so etwas über ihn behaupten. Said sagte zu ihm, Ja Omar, wallah, ich wollte das eigentlich zwischen mir und Allah lassen. Aber weil du mich jetzt gefragt hast, sage ich dir, warum die Leute mich kritisieren. Zum ersten Punkt, warum ich so spät rauskomme, wenn die Sonne schon hoch im Himmel steht. Er sagt, ich habe keinen Diener, der mir helfen kann. Ich stehe morgens früh auf ich backe Brot für meine Familie. Ich tue alles für meine Familie. Und erst dann, später, nachdem ich alles für meine Familie getan habe, gehe ich raus zu den Leuten. Und bezüglich des zweiten Punktes, dass ich nachts nicht die Tür für die Leute aufmache, ich verbringe nachts, ich verbringe nachts beten und ich gebe nur Allah, subhanahu wa ta'ala, das Recht, in dieser Nacht mit ihm zusammen zu sein. Und bezüglich des Punktes, dass ich zwei Tage im Monat nicht rausfahre, das liegt daran, dass ich nur diese Klamotten habe, die du gerade an mir siehst. Ich wasche sie einmal im Monat. Und es dauert ungefähr zwei Tage, bis trocken geworden sind. Ich kann ja nicht lang zu den Leuten herausgehen. Amen. Ah, das ist ein Sahabe. Und bezüglich des vierten Punktes, dass er manchmal von den Leuten besucht wird, damit sie ihn kritisieren, aber er wird unnächtig. Er sagte, das liegt daran, dass ich, als ich kein Muslim gewesen bin, ich habe gesehen, wie die Kuffar, die Kulaychiten, den edlen Sahabe Hubeib herangezogen haben. Und sie haben ihn gequält, sie haben zu ihm gesagt, Frau Bayek, wäre dir nicht lieber, dass jetzt an deiner Stelle der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wäre und wir ihn quälen könnten, während du im Wohnzimmer mit deiner Frau zusammen bist. Er sagte bei Adma, wenn ihr mich und meine gesamte Familie nehmen würdet und uns quälen würdet, es wäre mir lieber, als dass ihr den Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam nur mit einem Stich verletzt. Das war die Übe von den Leuten zu dem Propheten. um so ist zu haben zu seiner Familie gewesen. Wir müssen uns jeder die Frage stellen, ob wir auch so sind zu unserer Familie. Der Islam hat auch Mann, der sich um die Familie führt. Und nicht der die ganze Zeit in der Wettspielhalle sitzt. Den ist nicht interessiert, was seine Frau macht. jemand anderes gehen würde. Ja, wo warst du die ganzen Jahre? Wo warst du die ganzen Jahre? Er wundert sich, dass seine Kinder, die er niemals miterzogen hat, dass sie auf einmal ihn nicht lieben haben. Und darüber muss ein Muslim nachdenken. Deswegen, natürlich, der Mann muss wissen, welche Art von Frau er aussucht und wie er sich zu verhalten hat. Erstmal will ich einen kleinen Witz erzählen, bevor wir dazu kommen. Wie ein Mann auf keinen Fall Es gab drei Frauen, die haben sich unterhalten. Die eine sagt, ja, ich habe meinen Mann so vorgefunden, dass er nie was macht in der Wohnung. Er hilft mir gar nicht. Jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, muss ich den gesamten Haushalt schmeißen. Und die Kinder habe ich auch noch anhalten. Aber dann habe ich ihnen einen Hadith gezeigt vom Propheten, dass er seiner Familie gedient hat, bis sie zufrieden war. Die zwei Frauen fragen sie, und was war danach? Sie sagten, sie sagte zu ihm der erste Tag, ich habe keine Veränderungen gesehen. Der zweite Tag, ich habe keine Veränderungen gesehen. Aber am dritten Tag war die Wohnung blitzeblatt sauber. Er hat alles für mich getan. Sagt die zweite, ich habe auch so einmal Mann. Der hilft mir überhaupt nicht. Ich muss sogar seine Socken wetträumen. Und dann habe ich ihn auch den Hadith gezeigt vom Propheten, dass man gut zu seiner Frau sein muss. Sie sagt, was war bei dir? Sie sagt, der erste Tag habe ich nichts gesehen zweiten Tag habe ich auch nichts gesehen, aber beim dritten Tag war alles so, wie ich mir das vorstelle. Dann haben sie eine dritte muslimische Frau gefragt, die mit einem Adama zusammenbreitet. Sie hat mir gesagt, und, wie sieht es bei dir aus? Sie sagt, ja, ich habe meinem Mann gesagt, er soll mir doch auch bitte bei der Ausarbeit helfen. Sie sagt, und, was ist passiert? Beim ersten Tag habe ich nichts gesehen, beim zweiten Tag habe ich nichts gesehen. Und beim dritten Tag ging mein kleines linkes Auge langsam auf. Das heißt, er hat die eine nicht gekriegt. <lacht> die <hat nichts> <lacht> So sollte ein Mann nicht zu so seiner Frau sagen. Aber wie sieht es aus mit der Frau? Nach welchen Kriterien sollten Sie Ihren Mann aussuchen? <lacht> Erstmal vorhanden, es gibt leider Frauen, die sind bedeckt und sie wollen einen Drogendieger als Mann. Sie wollen einen DJ als Mann. DJ Haka. A'udhu Billah. Allah Subhanahu Wir haben uns gegeben, damit wir die Schlechten aussuchen. Und noch schon, mein Bruder hat mir erzählt, oh Mann, es gibt eine Frau, die ist, naja, bedeckt ihr Rischof, bedeckt äh, Eurot, bedeckt. Und diese Frau, sie sagt, ich wünsche mir einen Mann, der es mir ermöglicht, diese Bedeckung wieder wegzumachen. Subhanallah. Was haben diese Leute von Islam verstanden? Von daher, sie haben gar Islam verstanden. Eine Frau sollte eine Quelle. Der Liebe und der Freude für Ihren Mann sein. Das heißt der Mann, wenn er sie anschaut, dann lächelt sie ihm zugefahren. Der Mann ist froh, wenn er sie anschaut und sie sieht gut aus wie ihr Mann. Sie hat einen guten Charakter und sie macht es auch mit ihrem Mann zusammen. Zu sein. Sie ist ein Ort der Ruhe und der Zufriedenheit für diesen Mann. Meine Frau, die Allah Subhanahu wa Ta'ala geschenkt, sollte tun, was ihr Mann sagt. Aber pass auf, außer Natürlich nur, wenn er hier etwas erlaubt oder wenn er hier etwas sagt, was auch von unserer Religion gestattet wird. Aber nicht, dass eine Frau, deren Mann hier sagt, nimm das, nimm die Bedeckung ab, damit du arbeiten kannst. Dass diese Frau das macht. Das ist Katastrophe. Weil diese Frau hat hier Allah s.w.t. nicht gegeben und seinen Propheten s.w.t. Wenn die Frau das tut, was ihr Mann sagt, natürlich ein Mann, der Weisheit hat und der Gutes zu ihr Befehl, dann ist man, gibt diese Frau auch das Recht Allah, zu wa ta'ala, Das heißt, sie tut das, was ihr Mann sagt, dann wird sie auch, dann wird sie auch die Zufriedenheit, auf die Zufriedenheit von Allah, subhanu wa ta'ala hoffen können. Eine Frau, die von uns geheiratet werden soll, sollte treu sein. Sie sollte treu sein gefahren. Sowohl im Verwürden, nicht dass wenn der Mann rausgeht zur Arbeit, dass sie anfängt den Shoppingkanal einzustellen und dann bestellt sie links und rechts mit dem Geld des Mannes. Was erschwert der Wind ab. Nein, das ist nicht damit gemeint. Mann. Und eine Frau gefahren sollte auch bezüglich der Ehre zu ihrem Mann auch treu sein gefahren. Das heißt kein Kontakt zu fremden Männern. Kein Kontakt mit fremden Männern gefahren. Und Subhanallah, leider heutzutage ist das alles nichts mehr wert. Es gibt Männer, sie sagen zu ihrer Frau, wenn ich nicht zur Hode bin, dann krümmert du dich mal die Männer. Ja, und die sind ein Grund dafür, dass Fidna ist, die Satonya. Und guck mal Subhanallah, um eine Geschichte auch um besonders für die Frauen zu erzählen, wie, wie die Sahabiyat, das heißt die, die Gefährtin des Propheten Sallallahu alaihi wa sallam gewesen sind, wie schadenhaft sie gewesen sind und wie sie immer daran gedacht haben, dass der Prophet so unzufrieden sein könnte mit Ihnen. Ich will euch von Asla mit Ali Becker. Das war die Tochter von Abu Bakr, die war der Mauer sie. sie. war verheiratet und wissen, sehr er eifertisch war. Einiges Tagesaufgang war sie draußen gewesen und sie draußen gearbeitet und sie war sehr schwer beladen. Sie hat etwas auf den Kopf getragen, was sehr, sehr schwer gewesen ist. Dann kam der Prophet salallahu alaihi wa sallam vorbei. Und ihr müsst nicht gütig essen. Er hat angeboten, dass sie diese Sachen und sie selber auf dem Reiktier von hinten drauf sein Sie sagte nein. Ja, war, ich. möchte das nicht. Und dann kam sie nach Hause und erzählte ihrem Ehemann, das Zubeh, dass sie vom Prophet salallahu alaihi wa sallam bekommen haben, Aber sie hat abgelehnt. Er sagte, warum hast du abgelehnt? Sie sagte, ich weiß, ich hätte es tun können, aber ich habe daran gedacht vielleicht wirst du eifersüchtig werden. Subhanallah. Der gesamte Allah sallallahu alaihi wa sallam. Aber sie hadden gedacht, vielleicht wird sie, wird jemand eifersüchtig werden. Er sagt, Subhanallah, das ist der gesamte Allah sallallahu alaihi wa Du hättest vor meine Eifersucht vorziehen sollen, dass er der sein. Und das heißt nicht, dass sie zuhause sitzt, Shisha rauf, ihre Füße auf die Couch schuhen und sonstiges. Weil wir haben heutzutage Frauen die Männer sind und Männer die Frauen sind doch wahr. Eine Frau ist eine Frau, sie soll weiblich sein und sie soll das tun, was eine Frau tun muss. Eine Frau hat ihre Fähigkeiten von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen und ein Mann hat seine Fähigkeiten von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Vor Allah subhanahu wa ta'ala ist keiner besser. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat den Männern die Verantwortung gegeben weil sie auch für sie Sorgen machen. Deswegen hat Allah wa ihnen die Eigenverantwortung gegeben, und uns zum letzten Wort zu damit die Frauen auch verstehen, wie, wie ernst die Anliegenheit ist, dass sie nicht lachbar gegenüber ihren Männern sind. Doch weil der Prophet SAW sagte, die meisten Weltbewohner sind Frauen. Die meisten Weltbewohner sind weil sie undankbar gegenüber den Männern sind. Und das ist sehr, sehr gefährlich, deswegen sollte eine Frau Mandat. Und der Prophet SAW sagte sogar, wenn ich es könnte, würde ich der Frau empfehlen, dass sie vor ihrem Mann sich niederwirft. Aber keiner darf sich vor einem Geschäft niederwerfen. Wir dürfen uns hier vor Allah SWT Aber die Frau soll hier verstehen, welchen Stellenwert den Mann hat. Und dass sie niemals etwas gegen den Mann tun, was er nicht mag. Möge Allah SWT alle Brüder, die noch nicht verheiratet sind, tunhafte Schwestern geben. Nach uns natürlich. Und möge Allah SWT eine gute einheit bünden lassen wer der